ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى اله واصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati jawatan kuasa penganjur program kita pada malam ini Seterusnya hadirin dan hadirat Muslimin dan muslimat para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian Pertama sekali Alhamdulillah kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kerana pada malam ini kita dapat bersama dalam satu sesi pengajian yang khas Walaupun pengajian bulanan kita kalau diikut kepada jadual adalah pada asalnya Sabtu minggu yang pertama daripada setiap bulan Dan kemudiannya sekarang ini saya meminta kebenaran untuk dilakukan pada hari Ahad yang pertama Daripada setiap bulan pada jam 9 suku malam Cuma pada malam ni saya diminta untuk membahaskan berkenaan dengan sebuah tajuk yang khusus Iaitu bagaimanakah panduan dan bimbingan syarak Dalam kita bertoleransi dengan orang-orang bukan Islam Bagaimanakah panduan dan bimbingan syarak Sudut pandang agama kita ini Untuk kita bertoleransi Dengan orang-orang yang bukan beragama Islam Jadi sebelum kita memberikan kupasan dan syarahan Dengan lebih lanjut hadirin dan hadirat Suka saya meminta jasa baik kepada semua yang sedang hadir menonton pada saat ini untuk sertakan di ruangan komen, nyatakan di ruangan komen bagaimanakah audio dan visual gambar kita. Sekarang ini, adakah ia jelas ataupun tidak dan semua boleh tertekan di ruangan komen juga daripada mana kita hadir menonton. Daripada mana hadir menonton Adakah suara jelas, gambar jelas atau bagaimana Jadi sebab saya nak mengharapkan feedback daripada para penonton Supaya kita dapat terus memulakan perbahasan majlis kita pada malam ini Baik, jadi saya baca ada satu komen daripada Saudara Nir Akhbar Abdul Aziz Alhamdulillah, Sungai Petani jelas Jadi saya rasa memadai dan mencukupi ada komen yang menyebutkan bahawasanya suara kita jelas, gambar juga jelas Maka saya akan uh, terus memulakan kepada perbahasan majlis kita selama lebih kurang satu jam uh, pada malam ini Dan kita akan tamat pada jam 10 malam insya Allah. Yang pertamanya hadirin dan hadirat Secara asas dan teras kepada perbahasan kita pada malam ini Ayat yang kita boleh jadikan sebagai teras panduan kita adalah Firman Allah Subhanahuwataala, Inna Dina Inna Allahi Islam. Inna Dina Inna Al Islam. Yang membawa maksud sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah agama Islam. Agama yang benar di sisi Allah hanyalah agama. Islam. Jadi, di sini, daripada ayat ini, kita akan dapat bahawasanya satu natijahnya agama yang benar itu hanyalah satu sahaja. Maknanya, agama yang benar di sisi Allah SWT sebagai Tuhan kepada keseluruhan alam, hanyalah agama Islam. Manakala, agama-agama yang lain itu disifatkan sebagai agama yang tidak benar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu hakikatnya adalah pegangan bagi setiap muslim kalau kita agak celaru kita akan berpandangan agama Islam benar tapi agama lain pun benar juga jadi ini adalah keceleruan kalau agama lain diiktiraf sebagai benar pada pandangan kita sebagai umat Islam mestilah kita pun boleh mudah-mudahan bertukar agama kejap agama itu, kejap agama ini kejap agama itu Atas faktor kita kata kebenaran tu milik semua agama Tetapi kita kata tidak Bahawasanya kita kata tidak Kerana kebenaran agama yang satunya di sisi Tuhan kita subhanahu wa ta'ala Adalah agama Islam Adalah agama Islam Jadi di atas faktor itulah semua tindak tanduk kita didirikan Kenapa kita salat Kenapa kita berpuasa Kenapa kita melakukan zakat Kenapa kita membaca Al-Quran Berdoa, bersedekah Mengerjakan umrah Melakukan ibadah haji Semua itu terbina atas faktor kita ini Muslim Yang mana kalau kita tidak beragama Islam Tak wajib pun kita melakukan semua-semua ini Hakikatnya begitu Maknanya kita tidak salat, kita tidak puasa Tetapi kerana apa kita salat? Kerana kita Muslim kerana kita ini beragama dengan agama yang benar di sisi Allah iaitu Islam. Jadi apabila kita jelas tentang hal ini, maka Islam itu pula hadirin dan hadirat. Definisi Islam ini adalah al-istislamu alis wal inqiyad. Al-istislam wal inqiyad iaitu kita menyerah diri dengan penyerahan yang mutlak kepada Allah. Walinqiyad adalah kita tunduk dan kita patuh hanya kepada Allah SWT Jadi atas faktor itulah kita mengatakan agama kita terbina Agama kita terbina dengan alis Islam Penyerahan diri yang mutlak kepada Allah walinqiyad, inqiyad Iaitu kita taat, kita tunduk, kita patuh kepada Allah SWT Itu secara asasnya hadirin dan hadirat Kemudian apabila kita jelas tentang hal ini Bahawasanya Islam walaupun dia meraihkan Allah Subhanahu SWT menyata dan menegaskan bahawasanya Islam adalah agama yang benar di sisinya Tetapi Islam sama sekali tidak menafikan tentang kewujudan agama lain Selain daripada agama Islam Islam tidak menafikan tetapi sebagai orang Islam, kita hanya wajib beriak, berkeyakinan dan beri'tiqad bahawasanya agama kitalah agama yang benar. Ha, kita hanya beri'tiqad agama kitalah agama yang benar. Tetapi dari sudut kewujudan, bukan kebenaran, dari sudut kewujudan agama-agama lain, maka kita meraihkan atau kita mengiktiraf adanya agama lain selain daripada agama Islam. Tapi kita tidak beri'tiqad bahawasanya agama dia betul, agama kita betul. Tidak. Tapi kita beri'tiqad agama yang benar di sisi Allah hanyalah agama Islam sahaja. Itulah pegangan kita. Itulah pendirian kita. Itulah prinsip-prinsip agama kehidupan kita terbina. Dan itulah orang kata sebagai kita punya panutan kita. Baik. Jadi apabila kita nak membahaskan berkenaan dengan hal ini. Bahawasanya apabila kita kata dalam dunia ini, dia akan terbahagi kepada dua sahaja secara asasnya. Iaitu antara orang Islam dan orang bukan Islam. Ini adalah menurut agama kita. Ada orang Islam dan ada orang yang bukan Islam. Iaitu Muslim lawannya adalah kafir. Muslim lawannya adalah kafir. Siapakah yang dimaksudkan dengan Muslim Maka orang Muslim adalah orang yang mengucapkan syahadah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Jadi sesiapa sahaja yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Dengan dia faham Dengan dia berhajat dan berhasrat dan berniat Untuk memasuki dan memeluk agama Islam ini Maka dia telah secara automatik menjadi seorang Muslim jadi selain daripada itu orang yang tidak bersyahadah bahawasanya tidak ada tuhan yang diabdikan diri selain kepada Allah dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia dik dikategorikan sebagai orang yang bukan beragama Islam. Jadi itulah asasnya. Dalam dunia ini ada orang Islam dan ada orang-orang yang bukan beragama Islam. Dan orang-orang yang bukan beragama Islam Jadi setiap kita ini Agama kita ada ajaran kita Agama kita ada panduan kita Kita tidaklah nak mengikut ajaran agama orang lain Tidak Kita pula tak ikut kepada sudut pandang agama dia Tidak Tetapi agama kita ini telah lengkap Agama kita telah tersiap dengan kerangkanya Dengan prinsipnya Dengan kaedah-kaedahnya Dan kita hanya perlu mengikut sahaja itulah islam alistislam penyerahan diri yang mutlak kepada Allah wal inqiyadah kita tunduk kita patuh kepada agamanya subhanahu wa taala dan apabila menjadi bukti yang agama kita ini telah lengkap sebaik sahaja wafatnya nabi kita sallallahu alaihi wasallam maka semua urusan kita akan berpandu kepada ajaran agama kita punya sudut pandangan sahaja tidak kita merujuk kepada selain daripada daripada sudut pandang agama kita ini baik itulah yang quran sebutkan hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati Wa raditu lakum al-islamu deena. Ini kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Al-yawma pada hari ini Allah kata akmaltu lakum deenakum. Aku telah sempurnakan buat kamu agama kamu. Jadi kesempurnaan ni membawa erti kelengkapan. Agama telah sempurna. Agama kita telah lengkap telah cukup daripada keseluruhan aspek agama kita telah memberikan panduan dan juga sandaran yang kita perlu ikut Wa وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ dan aku telah sempurnakan buat diri kamu ke atas kamu agama kamu dan Allah kata وَرَضِيْتُ lakumul الْإِسْلَامَ دِينَ dan aku juga telah reza Islam sebagai agama yang benar buat kamu Ha, jadi kita dapat gambaran di sini, hadirin dan hadirat bahwasanya sebenar-benar agama sebagai Muslim Di sisi Allah adalah agama Islam Adalah agama Islam Jadi apabila kita sebut berkenaan dengan agama telah Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam Dan kita telah sebut definisi Islam Dan juga definisi seorang Muslim dan kita juga telah menyebutkan bahawasanya agama telah sempurna dan telah lengkap baik sahaja pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum pun baginda wafat agama telah lengkap agama telah lengkap jadi kita pun nak membahas berkenaan dengan istilah toleransi istilah toleransi Toleransi ni asasnya daripada bahasa yang mudah ia adalah sikap tolak ansur. Sikap tolak ansur. Dan kita pun tahu sesama keluarga pun ada tolak ansur. Sesama suami isteri pun ada tolak ansur. Sesama jiran ada tolak ansur. Selama rakan-rakan sepejabat ada tolak ansur. Demikianlah sesama manusia tak kira apa agama dan bangsanya juga sudah tentu adanya tolak ansur. Adanya setiap tindak tanduk kita yang melibatkan hubungan dengan masyarakat Baik masyarakat itu dalam orang kata populasi yang kecil Dalam populasi keluarga, kawan-kawan dan seumpamanya Ataupun jiran tetangga Sehinggalah sampai kepada tahapan yang besar Maka sudah pasti ia akan meliputi dan melibatkan urusan apa? Urusan tolak ansur, Toleransi itu Jadi toleransi ini kita katakan Berlaku dengan pelbagai bentuk Adakah pertama sekali syariat kita Sudut pandang agama kita Melarang untuk kita bertolak ansur Dengan orang-orang bukan Islam Jadi kita kena nilai satu persatu Karena kalau kita nak sebut dari sudut fiqah Ada kaedah yang mengatakan Al-hukmu ala syai'in far'un antasawuri Kita nak Menjatuhkan hukum ke atas sesuatu itu adalah suatu cabang daripada kita mendapat gambaran yang menyeluruh terhadap perkara tersebut ha, Jadi kalau kita nak hukum, apakah hukum kita bertolak ansur dengan orang-orang bukan Islam? Maka kita perlu kepada tasawur masalah Kita perlu mendapat gambaran yang menyeluruh Isu apa yang kita nak tolak ansur? Ha, jadi, di sinilah perbahasan yang selalu menjadi perbincangan dalam kalangan uh, masyarakat kita Jadi, kita nak sebut uh, sebagai contoh Pertama sekali, adakah Islam ini melarang penganutnya untuk berbuat baik dengan orang bukan Islam? Ini yang pertama Adakah Islam melarang penganutnya untuk berbuat baik kepada orang-orang bukan Islam? Ha, jadi di sini ada perbahasan Maka kita kata jawapannya Islam sama sekali tidak melarang Penganutnya berbuat baik kepada orang-orang yang bukan beragama Islam Bahkan Islam menyuruh kita ini berbuat baik Dengan keseluruhan manusia Meliputi Muslim Meliputi orang-orang yang bukan Islam Ini asasnya hadirin dan hadirat Inilah yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan ittaqullaha ataupun ittaquillaha haithuma kuntak wa atbi'is sayyiatal hasanah tamhuha wa khaliqin bi khulukin hasan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa maksud Ittaqillaha haithuma kuntar Bertakualah kamu kepada Allah Di mana sahaja kamu berada Dalam keadaan apa sahaja kamu berada Bila-bila masa sahaja kamu berada Takwa kepada Allah Dan hakikatnya Agama kita ni adalah agama yang mengetahui Bahawasanya dalam perjalanan takwa kadang-kadang kita terkandas, kadang-kadang kita tergelincir. Dan seperti yang kita maklum, takwa ni meliputi melakukan perbuatan yang Allah suruh dan meninggalkan perbuatan yang Allah larang. Ha itu takwa. Takwa adalah buat dan tinggal. Buat apa yang Allah perintah, tinggal apa yang Allah tegah. Tetapi dalam perbuatan tersebut dalam proses kita untuk mencapai taqwa ni nak buat ketaatan, nak meninggalkan kemaksiatan Nabi ni SAW dia tahu yang kadang-kadang manusia ni dia tergelincir dengan dosa dia terkalah dengan nafsu syahwat dia terjebak dan terjatuh juga melakukan maksiat lalu Nabi SAW mengatakan وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْهُهَا dan ikutilah kejahatan itu dengan kebaikan Niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan dosa-dosa tersebut. Jadi inilah yang Quran sebut, fasdaqimu ilaihi was kata Allah. Dan istiqamahlah kamu kepada Allah. Apa makna istiqamah? Istiqamah hakikatnya nama lain bagi taqwa. Istiqamah hakikatnya adalah nama lain bagi taqwa. Yaitu istiqamah kita melakukan ketaatan dan istiqamah kita meninggalkan kemaksiatan Tapi tengok Allah kata apa Beristiqamahlah kamu kepada Allah dan mintalah ampun kepada Allah Kerana Allah tahu hakikat ini Allah tahu dalam keadaan manusia ini disuruh untuk melakukan ketaatan Disuruh untuk meninggalkan kemaksiatan Kadang dia ada terabai dalam melakukan ketaatan Kadang dia tak salat Kadang dia tak puasa Kadang dia tak melakukan ibadah yang dituntut Dan kadang-kadang dia melakukan maksiat Dia mengumpat Dia bercakap bohong Dan seumpamanya Dia mendedahkan aurat Jadi dalam keadaan sebegini Ada kegelinciran Ada kealpaan dan kelalaian Maka Allah kata فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغُفِرُوهُ Dan istighfar kepada Allah Istighfar ni lah hasanah yang akan menghapuskan sayyiah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tadi wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Kalau kita ada buat jahat, kalau kita ada buat maksiat, kalau kita ada buat dosa, ikutilah dan susulilah dosa tersebut dengan kebaikan. Nescaya kebaikan itu akan memadamkan dosa tersebut. Sebab itu kita kena sentiasa melazimi istighfar. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Dan yang di penghujung itulah yang saya nak tekankan bahawa senyap Nabi, saw mengatakan, wakalikin nas bikhulkin Hassan. Dan berakhlaklah kepada keseluruhan manusia dengan akhlak yang baik. Berakhlaklah dengan keseluruhan manusia dengan akhlak yang baik dan nabi tak kata berakhlaklah kamu kepada orang Islam sahaja tidak tetapi apabila nabi kata berakhlaklah kamu kepada keseluruhan manusia ini meliputi muslim meliputi kafir meliputi orang Islam dan meliputi orang-orang bukan Islam ini secara asas maknanya tuntutan oleh agama kita yang disampaikan dibawa oleh nabi sallallahu alaihi wasallam kita wajib untuk berbuat baik Berakhlak dengan akhlak dan kepribadian yang baik Kepada orang Islam dan juga orang-orang bukan Islam Itu asasnya Itu asasnya Kita diharamkan untuk menzalimi Bukan semata Muslim Hatta kita diharamkan untuk menzalimi orang bukan Islam sekalipun Dia bukan makna kalau dia kafir Kalau dia orang bukan Islam Dia tak beriman kepada Allah Kita boleh pukul dia tanpa hak Bukan, tak boleh Haram hukum dia Bukan bermakna kalau dia orang-orang bukan Islam Maka boleh untuk kita merampas tanahnya Boleh untuk kita merampas harta bendanya Boleh untuk kita melakukan kejahatan kepada dirinya Haram di sisi agama kita Haram Walaupun dia orang bukan Islam Sebab itu agama kita ini punya agama yang paling adil sekali Dia meraikan semua pihak Baik orang Islam atau bukan-bukan Islam Sebab itu dalam agama kita ini Saya ada satu perbahasan yang menarik hadirin dan hadirat berkenaan dengan doa orang yang dizalimi doa orang yang dizalimi ada sebuah uh, hadis daripada nabi kita sallallahu alaihi wasallam baginda menyatakan ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab yang membawa maksud takutlah kamu dengan doa orang yang dizalimi Takut kita kena takut dengan orang dengan doa orang yang dizalimi. Ittaqi da'watal mazlum. Takutlah kamu dengan doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Kerana tidak ada di antara dirinya dengan ataupun tidak ada di antara doa tersebut dengan Allah sebarang hijab. Tidak ada doa tersebut dengan Allah sebarang hijab. Jadi maknanya doa orang yang dizalimi ini tidak ada perantaraan dengan Tuhan. Terbaiknya, sebaliknya ia terus sampai kepada Allah Subhanahu SWT menunjukkan mustajabnya doa orang yang dizalimi. Dan perbahasan doa orang yang dizalimi ini saya suka dengan kupasan yang dibawa oleh al-imamun nawawi rahimahullah apabila beliau mensyarahkan hadis ini. Beliau ada pecahkan kepada beberapa perincian. Beliau ada pecahkan kepada beberapa perincian Yang pertama Kita katakan begini Bahawasanya dari sudut doa itu Orang yang dizalimi itu Mendoakan dengan doa yang baik ke Ataupun dengan doa keburukan sekalipun Doanya akan mustajab di sisi Allah Yang tu Maknanya betapa besarnya kedudukan doa orang yang dizalimi ini bahwasanya kalau dia doakan kebaikan pun mustajab, kalau dia doa kejahatan dan keburukan pun Allah mustajabkan. Tuan, -tuan kenang peristiwa yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'ad Ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala Sa anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas jadi apabila kita sebut Sa'ad bin Abi Waqqas, ia mengingat dan mengenangkan kita kepada salah seorang daripada 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga. Satu hari Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia difitnah oleh seorang lelaki. Dan apabila fitnah itu berlaku begitu kuat dan besar, maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengambil langkah dan pendirian untuk dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia tidak ada jalan penyelesaian yang lain. Dia berdoa kepada Allah. Bila dia berdoa kepada Allah, dia meminta dengan tiga permintaan keburukan kepada lelaki yang memfitnah dengan dia. Dia kata Allahumma atil umrahu wa'ami wa basarahu wa'ridhu lil fitan. Kata Sa'ad Ibn Abi Waqqas. Ya Allah, kau panjangkanlah umur lelaki ini. Wa'ami basarahu, kau butakanlah matanya wa aridhkhulil fitan dan kau timpukanlah fitnah berlaku kepada lelaki ini in kana hadza qamariaan sekiranya si fulan ini berdiri dengan penuh riak maka dia boleh berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ahmad bin Abi Waqqas ini dia berdoa kepada Allah allahumma atil umrahu wa ami basarahu wa aridhkhulil fitan ya allah kau panjangkan umurnya dan kau butakan matanya dan kau timpalah fitnah kepada diri dia dan subhanallah mustajab doa Sa'ad bin Abi Waqqas lelaki yang memfitnahnya itu apabila usianya telah begitu tua umurnya panjang sehingga usianya begitu tua sebahagian riwayat menceritakan betapa tuanya dia kening-kening dia pun sampai kepada warna yang putih tuan-tuan bayangkan maknanya kening berwarna putih menunjukkan dia telah sangat tua dan matanya buta dan ketika mana usianya telah begitu tua dia dia teruji dengan fitnah kehidupan apabila dia duduk di hadapan pintu-pintu pasar dan dia pergi mengorat anak-anak darah atau anak-anak gadis yang melalui kawasan tersebut cubalah kita bayang orang tua pergi mengorat anak darah orang alangkah ini memalukan dan keaiban yang besar fitnah lalu orang tanya wahai orang tua apa yang telah terjadi kepada kamu maka dia mengatakan Saat. Aku telah tertimpa doa Sa'ad bin Abi Waqqas Jadi ini kita kena hati Doa orang yang dizalimi Dan yang keduanya Perbahasan Al-Imamun Nawawi tadi Doa orang yang dizalimi ini Mustajabnya itu meliputi orang kafir yang dizalimi Ataupun orang Muslim ataupun orang Islam yang dizalimi Maknanya orang Islam yang dizalimi Doa dia mustajab Demikianlah agama menjaga hak-hak orang kafir Bahawasanya orang-orang kafir yang dizalimi juga Doa mereka mustajab di sisi Tuhan Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau mereka berdoa Doa mereka mustajab Allah yang akan memberikan kemustajaban tersebut Inilah yang memberikan gambaran kepada kita hadirin dan hadirat Bahawasanya Jangan sesekali kita menzalimi orang-orang yang bukan Islam Orang-orang yang bukan Islam itu agama kita aja. Itu agama kita aja secara prinsip, asasnya haram bagi kita nak menyakiti, haram bagi kita nak menzalimi, dan dalam bentuk yang berlawanan wajib untuk kita berbuat baik secara asasnya dengan orang-orang yang uh, bukan Islam ataupun dengan orang-orang Islam. Kerana Nabi Sallallahu Sallam menyebut, wakalikin nafs, bekhulukin hasan, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang yang baik, itu secara secara asas demikian juga disebutkan di dalam Al-Quran hadirin dan hadirat berkenaan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan la yanhakumullahu anillazina lam yuqatilukum fid din وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ عَنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِتُوا إِلَيْهِمْ kata Allah Allah kata apa? لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين Allah sama sekali tidak melarang kamu atau Allah sama sekali tidak mengharamkan kamu ke atas orang-orang yang tidak memerangi kamu dari sudut agama kamu walam yukhrijukum andiyarikum dan mereka tidak menghalau kamu keluar daripada negeri-negeri tempat kamu mendiaminya tempat kamu uh, duduk dan tinggal kalau mereka tak kacau kamu kalau mereka tidak memusuhi kamu kalau mereka tidak memerangi kamu uh, maka ini golongan-golongan kafir seperti ini golongan yang bukan Islam seperti ini Allah tidak melarang kita untuk kita berbuat baik kepada mereka ilaihim dan berlaku adil kepada mereka ini nak menunjukkan juga ini seolah memberikan satu kriteria mula-mula kita katakan bahawasanya tuntutan berbuat baik itu adalah kepada semua orang kepada semua orang baik orang itu orang Islam ataupun orang bukan Islam itu secara asas tapi kadang-kadang orang Islam ni juga Saya minta maaf Orang bukan Islam ni juga Dia ada kategori yang pelbagai Ada orang bukan Islam yang mana kita tengok Keras sangat penentangannya terhadap orang Islam Sentiasa ada sahaja yang dia ingin bangkitkan isu Isu sensitiviti keagamaan Dia nak mem, Orang kata apa Dia nak memerangi agama dengan pelbagai cara dan da'yah Itu daripada satu sudut tapi daripada satu sudut yang lain, masih ramai lagi orang bukan Islam yang dia meraihkan agama Islam. Dia tidak memusuhi orang-orang Islam dan dia tidak menyakiti. Dia tak nak berbalah. Dia tak suka kepada argument. Maknanya perbalahan, perpecahan dan per, apa nama? Orang kata pergaduhan dan seumpamanya melibatkan uh, berlainan agama dan seumpamanya ini. Maka kategori yang kedua ini Allah kata apa? La yan hakumullah. Allah tidak melarang kamu sama sekali antabarruhum wa tuqsitu ilaihim untuk kamu berbuat bir berbuat ihsan berbuat kebajikan kepada mereka wa tuqsitu ilaihim dan untuk kamu berlaku adil kepada kepada mereka ha, di sini nak memberikan satu isyarat kepada kita bila Quran guna istilah albir kebaikan tu maka kebaikan tu meliputi banyak perkara tetapi kita kena kita kena jelas bahwasanya kebaikan dan kebajikan ni adalah perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang Allah suka dan Allah redha. Jadi itulah baru namanya kebaikan. Maknanya Allah suka dan Allah redha dan Allah syariatkan kita untuk buat. Jadi sebagai contoh, apakah contoh perkara yang Allah suka dan Allah redha? Contoh Antara yang Allah suka dan antara yang Allah reda adalah Al-Sedekah sebagai contoh Jadi sebenarnya kalau kita lihat ada orang bukan Islam Yang dia ini susah Dia miskin, dia tidak ada duit Boleh jadi tak ada tak ada orang kata nak beli makanan Lauk-pauk pun tidak ada Ini kita kena lihat dalam kehidupan bersosial bermasyarakat Dalam satu-satu negara dan satu-satu kawasan dan setempat Bukan semua orang bukan Islam itu kaya Samalah juga bukan semua orang Islam itu miskin Tidak Jadi sebab itu kita tengok kadang bila kita lihat Ada dari kalangan orang-orang yang bukan Islam ini Mereka lapar, tak ada duit, tak ada makanan Kita boleh ini Agama kita membenarkan dan agama kita tidak melarang Untuk kita berbuat baik Dalam erti kata sedekah duit kepada orang bukan Islam Dalam erti kata sedekah makanan kepada orang bukan Islam atau serkah pakaian kalau mereka sudah tidak ada pakaian ha, Di sini kita kena zahirkan Yang inilah sebenarnya keindahan Islam yang sebenar Kenapa kita pergi bantu mangsa-mangsa banjir tanpa kira agama Kita bukan bantu atas faktor humaniti semata Tidak, Kita kita bantu mereka itu atas faktor agama kita bagi bantu Agama kita suruh kita bantu ini kadang-kadang ada sebahagian orang Oh kita membantu tanpa mengira agama, tanpa mengira bangsa Atas faktor kemanusiaan Dia bukan sumbangan kemanusiaan sesama sahaja Tidak Tapi niat kita bila kita macam bulan lepas ada ada banjir besar yang berlaku di beberapa tempat di negara kita ini Jadi kita tolong. Dan banjir itu meliputi Ataupun melibatkan orang bukan Islam dan juga orang, -orang Islam itu sendiri jadi, bila kita tolong bagi bantuan makan, bantuan pakaian, bantuan harta benda, wang ringgit dan seumpamanya, maka kita bukan hanya semata menolong kepada orang Islam saja. Kita menolong ke semua, meliputi orang Islam dan orang bukan Islam. Jadi, dalam situasi sebegitu, kita tak niatkan kita bantu atas dasar sesama manusia, tidak. Kita bantu atas dasar agama kita suruh kita buat baik. Agama kita tak melarang kita berbuat baik untuk bersedekah bagi bantuan makan, pakaian, a, pakaian, harta benda kepada orang-orang yang memerlukan walaupun agamanya bukan agama Islam. Itulah dalilnya. La yanhaqullahu 'ala alladhina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum antum an tabarruhum wa tusitu ilayhim. Ha, ini secara secara asas agama kita hadirin dan hadirat. Jadi selain daripada itu, antaranya juga kadang-kadang adalah kita punya kehidupan berjiran. Kadang-kadang kehidupan berjiran ni kita saling dok bagi buah, bagi makanan, bagi itu, bagi ini. Maka yang ni tidak ada masalah. Itu yang kita kata ini adalah part of toleransi yang agama kita benarkan. Cuma ada satu yang saya boleh uh, bawa. Kalau kita nampak contoh orang susah, ada orang bukan Islam, dia ni boleh jadi orang tua contoh Kita nampak dia bawa barang berat Jadi kita tolong bawa Yang ni agama kita, perintah dan agama kita benarkan Jadi kita dapat pahala apabila kita melakukan Yang tu toleransi Dan kalau kita nampak ada orang nak melintas jalan Kita tengok dia bersendirian, berseorangan Mungkin dia tak ada siapa nak tolong orang tua Jadi kita pimpin tangan dia Yang ni agama kita benarkan jadi cuba kita lihat betapa banyak ruang yang agama kita telah berikan untuk kita menunjukkan sifat kebaikan dan ihsan, sifat toleransi antara kita dengan orang yang bukan beragama Islam. Kerana agama sama sekali tidak melarang. Jadi sama juga kadang kalau kita masak masakan tu kita masak lebih bagi kepada jiran. Kebetulan jiran kita bukan beragama Islam. Boleh kita kita menggunakannya. Boleh kita melakukannya. Itu yang lebih lebih tepat. Cuma ada satu lagi perbahasan sebagai muslim. Dalam akidah kita ini hadirin dan hadirat. Ada satu istilah, ada satu konsep yang disebut sebagai al-wala'u wal-bara'. Al-wala'u Al wal-bara'. Secara ringkasnya al-wala' wal-bara' ni, al-wala' ni maknanya taat setia kasih sayang dan pertolongan hanyalah kepada orang-orang yang beriman sahaja, ha, itu hakikatnya maknanya kita kalau dengan mukmin ni, kita berjanji ataupun mengikat janji setia, kita mengasihi orang beriman, kita membantu orang beriman, kita mencintai menolong, ha, itu secara asasnya dan uh, bahawasanya kita kalau dengan orang beriman kita sangat kuat Ibarat satu jasad Ibarat satu batang tubuh yang sama Inilah yang disebut oleh Nabi kita Sallallahu alaihi wa sallam Masalul mu'minina fi tawaddihim Watarahumihim Wata'atufihim Masalul jasad Iza shtaka minhu uduun Tada'a lahu sa'irul jasad Bis sahari wal humma Kata Nabi Perumpamaan orang yang beriman itu daripada perbuatan kasih sayang mereka, sikap sayang. wa tarahumih mengasihi antara satu sama lain. Wa taatufihim saling menghormati antara satu, saling memuliakan antara satu sama lain, masalul jasad. Seperti satu batang tubuh yang sama, seperti satu jasad yang sama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila shtaka minhu udwun Apabila salah satu anggota itu terasa sakit, tada'alahu sa'irul jasadi bisahri wal humma, maka seluruh tubuh badan, seluruh anggota juga ashar. Dia akan berjaga malam, tak boleh tidur. Gigi sakit, mata pun tak boleh tidur. Kaki sakit kadang-kadang, banyak benda tak boleh buat. Semua anggota akan terkesan. Kenapa? Yang tu sifat mukmin. Yang tu disakiti, kita pun terasa sama. Dan Al-Humma Keseluruhan jasad Kadang akan demam pun Kaki sakit demam keseluruhan badan Kepala sakit demam keseluruhan badan Itulah keterikatan dan Orang kata kuatnya hubungan antara umat Islam yang beriman kepada Allah Jadi sebab itu kita Akidah kita begitu Al-Wala Kepada orang beriman Kita sayang, kita tolong, kita bantu kemudian satu lagi istilah pula hadirin dan hadirat adalah Al-Baraq adalah Al-Baraq dan Al-Baraq ni adalah maknanya berlepas diri dan juga membenci kekufuran, kesyirikan dan ahlinya Itu membenci dan juga orang kata kita tidak suka kepada kesyirikan kepada Allah itulah tawahid kita kita tak suka kepada kekufuran kepada kepada Allah. Itulah hakikatnya. Dan kita berlepas diri daripada perbuatan syirik. Ha, itu. Dan kita berlepas diri daripada perbuatan kufur, ucapan kufur dan taatikat kufur ha, yang ni asas. Kita tidak suka. Kita sebagai Muslim kita berlepas diri membenci kepada perbuatan yang kufur ucapan yang kufur dan juga i'tiqad yang yang kufur itulah bara kita. Dan Sebab itu di dalam Al-Quran hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Allah Subhanahu wa taala menyebut la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumin akhir yuad yuaduna man haddallaha wa Ha, ini, La tajidu qawman Kamu sama sekali tidak akan mendapati sebuah kaum La di situ adalah La annafiyah La penafian Secara asasnya nafi ni dia ada dua nafi Dua kategori nafi Yang pertamanya adalah Nafiyus sehah menafikan kesahihan Terjemahan kita tidak sah Contohnya adalah hadis yang sahih La salata liman lam yakra' bifatihatil kitab La di situ adalah la annafiyah Maka nafis sihhah Maka kita terjemahkan Tidak sah salat bagi mereka yang tidak membaca surah al-fatihah Itu yang pertama yang keduanya adalah nafiyul kamal menafikan kesempurnaan seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la sanata bihadratit taam la salata bihadratit taam kita terjemahkan tidak sempurna salat Dengan kewujudan dan keberadaan makanan di hadapan kita Jadi kalau kita tengah salat Tiba-tiba ada juadah hidangan nasi Arab ke KFC ke lauk sedap-sedap ke, ke depan kita Kita salat pun sambil terliur Kita tengok Yang tu salat jadi tak sempurna Dia bukan tidak sah Salat masih sah Tapi salat kita tidak sempurna dan kalimah La tajidu qawman Di sini adalah Nafyul wujud Kamu akan mendapati Tidak adanya sesebuah kaum Tidak wujud sesebuah kaum Yang mana mereka ini Beriman kepada Allah Dan beriman kepada hari akhirat Untuk mereka mencintai Dan mengasihi mereka Golongan yang memusuhi Allah dan Rasul Yang musuh kepada Allah dan Rasul tapi kita tahu kadang-kadang istilah memusuhi ni boleh diterjemahkan dalam banyak bentuk Bahawasanya yang musuh ni adalah yang memerang, yang menyerang Tetapi ada yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul Tetapi mereka tidak menyerang Nabi, mereka tidak memusuhi Nabi Walaupun mereka tidak beriman dengan Nabi Alaihi Wasallam. Dari sudut kufur betul mereka kufur Tapi kita kena interaksi dengan mereka mengikut nilai-nilai mereka kalau ada kelompok yang memang sentiasa nak bermain api dengan orang Islam, maka di sini kita tidak orang kata berbuat baik dalam erti kata nak uh, impress hati dan perasaan mereka. Tidak. Tapi kita ambil tindakan semampu mungkin atas faktor wala'nya kita kepada agama Allah kita ambil tindakan undang-undang kita nampak saja sifulan-sifulan telah mengambil tindakan menyerang dan memerang Islam maka kita ambil tindakan dari sudut undang-undang buat laporan tapi bukan makna kita dibenarkan pukul dia, tidak kerana itu akan menimbulkan fitnah lagi akan menimbulkan fitnah kepada agama Islam pun tidak benarkan begitu jadi oleh kerana itu kita ambil orang kata tindakan mengikut lunas tapi, tindakan kita adalah atas rasional kita, bukannya atas emosional. Bahawasanya apabila tindakan berlaku atas faktor emosional, dia akan mudah dimanipulasi oleh orang-orang yang disifatkan sebagai musuh-musuh Islam. Kita tahu bahawasanya Islam sudah pasti akan sentiasa ada musuh. Jadi, kita nilah yang kena menjaga diri kita. Bukan makna kita lembik, bukan bermakna kita lemah, bukan bermakna kita merelakan, tidak. Tapi kita ambil tindakan dengan rasional Mengikut lunas undang-undang setempat Mesti ada akta, mesti ada peruntukan undang-undang Tidak dibenarkan untuk mana-mana orang Untuk menyerang dan memerangi Islam Dalam negara yang menjadikan Islam sebagai agama Bagi persekutuan ha, Itu asas kita Agama resmi bagi persekutuan Jadi oleh kerana itu kita boleh ambil tindakan Cuma tidaklah tindakan yang menimbulkan fitnah Kita kena ingat ada satu ungkapan Antum ala thagharatim min thugharil Islam Fala yu'tayanna ahadu min qibalik Kamu ni berada pada salah satu penjuru Salah satu posisi daripada posisi-posisi Islam Maka jangan sesekali Kamu membiarkan musuh datang daripada arah kamu Daripada jalan kamu Jangan kita biarkan musuh datang daripada jalan-jalan kita jadi, kalau tuan-tuan perasan apa yang cuba saya nak sampaikan bahawasanya agama kita menuntut kita untuk sentiasa wala menzahirkan taat setia kepada agama Islam, menzahirkan perasaan cinta kepada orang-orang beriman, kepada ahlinya, kepada orang Islam, kepada sesama Muslim. Dan dalam masa yang sama kita berlepas diri daripada kekufuran, kesyirikan dan ahlinya, Cuma dalam kehidupan bermasyarakat Agama kita memerintahkan kita untuk sentiasa berakhlak dengan akhlak yang baik Dan agama kita sama sekali tidak melarang kita untuk kita melakukan kebaikan Hatta kepada orang bukan Islam Yang bersifat dengan sifat tidak memerangi agama Islam Dan tidak memusuhi dan mengeluarkan orang Islam daripada negara mereka sendiri Ah ha, Yang ini hakikatnya Jadi kita kena teliti nak toleransi ni pada sudut apa pada sudut apa kerana setiap tempat ada batasannya yang agama kita telah sediakan kalau orang kata toleransi dari sudut, kalau ada orang uh, Islam sekalipun yang mana ada orang bukan Islam bagi salam kepada dia, maka kalau kita nak jawab wa'alaikumussalam pun ia tidaklah menjadi satu isu yang besar sebenarnya kalau mana dia kata doa, dia kesejahteraan untuk kita. Ha, tetapi kita, kita jawab wa'alaikumussalam. Walaupun ada orang kata wa'alaikumussalam. Itu sekiranya kita tahu doa dia adalah doa jahat. Tetapi kebanyakan orang pada hari ini biasanya sebab dia dah lazim. Hidup dengan orang Melayu, orang Islam 60 tahun, 50 tahun. Jadi dia pun dah terbiasa memberi salam. Maka tidak ada masalah untuk kita menjawab wa'alaikumussalam. Tidak ada masalah. Itu satu. Dan kalau setakat orang kata nak bagi makanan dan pakaian dan sumbangan seumpamanya Tidak ada masalah Jadi baru-baru ini sebagai contoh Ada berlaku apabila ada uh, penganut agama tertentu Yang memasak masakan untuk mangsa-mangsa banjir Jadi timbullah polemik dalam kalangan masyarakat kita oh tak boleh makan, masakan sebenarnya memakan masakan yang dimasak oleh orang bukan Islam adalah harus hukumnya di sisi agama Islam adalah harus hukumnya jadi kalau dia masak, contoh dia masak sayur, dia masak sup sebenarnya boleh kita nak makan jadi sama juga kalau kita duduk di asrama, college, university dan seumpamanya boleh jadi housemate kita orang bukan Islam Tiba-tiba dia masak Maggi lebih Dan kita tahu Maggi itu hukumnya halal Halal dimakan, harus dimakan Jadi dia masak dan dia pun bagi kepada kita Dan dia bagi kepada kita Sebenarnya harus untuk kita makan Tapi ada orang kata Tapi saya tak nak makan Ustaz Sebab dia orang bukan Islam Kita kata Tuhan Saya sebut harus makan Bukan wajib makan kalau kita ada alternatif lain, ada banyak lagi makanan yang lain, kita tolaklah secara baik. Kita kata minta maaf, saya tak boleh makan Maggi malam sebab sakit perut, contoh. Tak ada masalah, saya boleh makan Maggi siang sahaja, contoh. Tak ada masalah. Sebab kita kata benda harus, harus ni nak buat pun tak apa, tak nak buat pun tak apa. Dia bukan wajib, bukan sunat pula. Ha, gitulah sifat dia. Dan satu lagi pula adalah antara tolak ansur kita ni. Tolak ansur ni kalau jiran kita, rumah dia, Orang kata terbakar Ataupun rumah dia banjir juga Dia orang bukan Islam, kita orang Islam Lalu kita ni dah selesai dah kemas rumah kita Sebab kita banyak keluarga Banyak orang bantu kita Dan rumah dia pula boleh jadi Mereka ni pasangan suami isteri duduk berdua sahaja Jadi mungkin berat sikit nak kemas rumah Jadi kita pergi tolong mereka Kemas rumah mereka Yang ni tak ada masalah Yang ni tidak ada masalah tapi yang menjadi tegahan dalam kalangan para ulama' adalah membersihkan rumah ibadat ha, yang ni ada beza. Jadi bayangkan agama kita kalau bak rumah mereka tak ada masalah rumah yang dia duduk dengan isteri dia, dengan pasangan dia, dengan anak-anak dia. tu jiran kita. Dia ada hak jiran dan hak sebagai sebagai manusia untuk kita bantu dia apabila dia susah. Tapi bila rumah ibadat ni kita kata tak ada keperluan untuk kita membersihkan, tak ada keperluan untuk kita mengemas rumah-rumah ibadat mereka ini, kita serahkan kepada sukarelawan agama mereka pun lagi ramai sebenarnya. Tak ada masalah. Kalau kita tak ada orang kata ada ilmu dan kita tahu nak pergi tu kalau boleh kita tidak perlu nak volunteer. Kita kata tak apa. Saya boleh bantu daripada sudut-sudut lain tapi saya kalau nak orang kata membersihkan rumah ibadat dan seumpamanya ini yang tu yang termasuk dalam perbahasan al-bara itu tadi. Kita berlepas diri. Kita berlepas diri kerana al-Quran mengajar kita dalam surah al-Maidah wa taawanu 'alan birri wattaqwa wa la taawanu 'alal ithmi wal 'udwa. Dan sedaklah kamu saling tolong-menolong dalam perkara kebajikan dan takwa. Ha, jadi sebenarnya bersih kuil ni, kita nak masuk dalam, ataupun saya minta maaf, bersih rumah-rumah ibadat orang bukan Islam ni, kalau kita nak masuk dalam albir kebajikan, ketakwaan, dia jadi tak betul lah. Sebab saya dah sebut tadi, bahawasanya apa sahaja kebaikan dalam ayat antabarruhum itu tadi, kebaikan tu maknanya apa? Sesuatu yang Allah suka dan satu yang Allah redha. Bila Allah suka dan Allah redha, Allah akan suruh kita buat. Ha, tetapi dalam hal itu spesifiknya Allah kata walat awanu alar ismi wal aduan jangan membantu kepada perkara-perkara dosa. Dan antara perkara yang dosa di sisi kita agama Islam sebagai Muslim adalah menyekutukan Allah Subhanahu Wataala. Itu dosa besar. Jadi atas faktor itu terbina atas sandaran inilah kita kata dalam part ni tak tak perlu. Tapi kalau setakat nak bagi makan kepada pekerja-pekerja mereka Ataupun setakat kita nak bagi orang kata bantuan-bantuan lain Tidak ada masalah Tidak ada masalah Jadi sama juga dari sudut Kalau kita nak menghadiri perayaan agama orang bukan Islam ni Dan perayaan mereka adalah ibadat mereka Jadi kita tidak menyertai Kita tidak menyertai Dia ada perbezaan ni yang kita kena ada satu orang kata garis pemisah ni Bukan semua benda kita boleh Tidak semestinya Dia ada batasan Dia ada garis panduan Dia ada landasan pemisah Bahawasanya dalam bab-bab yang berkaitan dengan muamalat Yang tak berkait dengan ibadat Yang ni agama kita benarkan macam itulah, nak tolong boncing motor Bawa orang bukan Islam, naik motor Bawa dia ke rumah dia sebab dia jalan Kita tengok dia jalan kaki Nampak letih dia, kasihan dia Kita bawa balik, yang tu bak muamalat Tak ada masalah Kita pergi ke kedai, pemilik kedai tu Orang bukan Islam, jadi kita Berjual beli dengan dia, tak ada masalah Yang ni dibenarkan oleh agama kita Dia menjual barang, kita membayar duit Kita mendapat barang, jadi apa masalah Tak ada masalah kita nak pergi tempah baju di kedai orang buka Islam. ni tidak ada masalah. Kerana ini dalam bak-bak muamalat. Kalau kita nak, orang kata nak sedekah duit kepada dia. Sedekah pakaian kepada dia. Nak sedekah itu ke ini ke, Yang ni dalam bak-bak urusan kehidupan. Tidak ada masalah. Tapi kalau dalam bak-bak ugama, yang ni kita kena jaga-jaga. Maknanya nak menghadiri... Orang kata majlis-majlis perayaan Majlis-majlis keagamaan Orang Buka Islam Kita tak perlu hadir Tak payahlah kita nak pakai pula Pakaian-pakaian orang Buka Islam Semata kita nak menarik sokongan mereka Atau nak dapat apa-apa Mileage kelangsungan Dan survival itu Dan ini tidak perlu Sebenarnya tidak dituntut dalam agama kita Walaupun ada orang kata Eh tapi orang tu buat Orang ni buat ha, Kita kata Agama kita ni bukan berpandukan Kepada orang tu buat Orang ni buat Agama kita berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Jadi sebagai kesimpulan kepada perbahasan kita pada malam ini Hadirin dan hadirat Saya nak sebutkan satu dua perkara di sini sebagai kesimpulan sebelum kita tutup Yang pertama sekali saya sebut sekali lagi Bahawasanya asasnya agama yang benar di sisi Allah adalah semata-mata Islam Inn dina in dallohi Islam. Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam, dan bukan semata benar agama yang satu-satunya Allah reda. Allah reda berdasarkan firman Allah tadi, waraditu lakumul Islam adina Allah sebut dan aku reda Islam sebagai agama kamu. Jadi kalau kita nak ikut agama yang Allah redha, kita nak ikut agama yang benar di sisi Allah, maka kita mengikut agama Islam. Kita mengikut agama Islam. Dan bila kita mengikut agama Islam, kita adalah muslim. Kita adalah muslim. Muslim ni adalah mereka yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka yang menyerah diri secara betulah hanya kepada Allah. Dan mereka yang tunduk serta patuh kepada ajaran-ajaran Allah Ini hakikatnya. Maka selain daripada itu adalah orang-orang kafir Orang-orang bukan Islam Jadi itu asas dan prinsip Dan kita yakin dan meyakini bahawasanya agama yang benar adalah agama Islam Dan agama memberikan garis panduan Macam mana kita nak bermuamanan Macam mana kita nak berinteraksi macam mana kita nak bertoleransi dengan orang-orang Islam dan orang-orang bukan Islam jadi maka asasnya saya kata tadi Nabi kita SAW menyebut Wa nasa bi بِخُلُكِنْ hasan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik dan manusia meliputi keseluruhan uh, manusia apa je agama dia apa sahaja bangsa dia apa sahaja warna kulitnya apa sahaja latar belakang keturunannya, kita kena buat baik dan kita dilarang menzalimi dia. Tanpa sebarang sebab. Tanpa sebarang sebab. Haram menzalimi manusia tanpa sebab dan wajib berbuat baik kepada keseluruhan manusia. Itulah akhlak Islam. Itulah akhlak agama kita yang, yang benar. Dan dalam bab toleransi ini, kita lihat kepada kategori orang kafir. Orang kafir ni ada yang memusuhi dan menentang Islam itulah yang diperangi oleh nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman dahulu. Tetapi kalau kita tengok kepada komuniti masyarakat kita ini mungkin adalah golongan orang-orang bukan Islam yang tidak memerangi Islam. Mereka boleh duduk berjiran dengan kita. Mereka tidak orang kata memusuhi kita ataupun dalam erti kata memerangi agama kita dan nak keluarkan kita daripada negara kita. Maka dalam situasi sebegini kita dituntut berbuat baik dan berlaku adil kepada kepada mereka. Dan berbuat baik ini pula, kita pecahkan kepada dua kategori tadi. Dalam bak-bap ibadat mereka, dalam bak-bap akidah mereka, dalam bak-bap keagamaan mereka, kita tidak sertai kerana konsep Al-Baraq. Kerana konsep kita berlepas diri daripada urusan-urusan ibadat mereka. Tapi kalau dalam bak Mu'amalat, maka kita kata yang ni agama kita beri keluasan. Boleh berurusan dengan berjual beli, orang kata dengan mereka uh, macam Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah kan Nabi minta bantuan penunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Urayqid yang bukan beragama Islam. Jadi boleh kita khu, kita minta khidmat dia tunjuk jalan. Jadi kalau kita nak uh, apa nama pergi ke sesetahu kawasan dan kita tak ada transport, kita naik Grab dan driver Grab kita tu adalah Chinese ke Indian ke yang bukan beragama Islam. Ha, jadi tak ada masalah yang ni dalam bab-bab urusan keduniaan. Tapi dalam bab-bab agama kita kata tak apalah. Orang kata lah kum waliyadin. Kamu ada agama kamu itu. Tapi dalam bab dunia, bab muamalat, bab pentadbiran ke urusan kehidupan ini maka tidak ada masalah untuk kita berbuat baik dan berlaku adil. Jadi saya rasa cukup uh, sekadar itu perbahasan kita pada uh, malam ini kerana kita pun telah uh, satu jam perbahasan dan uh, kupasan dan saya pun ada satu urusan lagi nak diselesaikan selepas daripada ini. Jadi sekali lagi saya ucap jazakumullahu khairan kepada jawatan kuasa uh, penganjur atas Uh, jemputan pada malam ini dan juga terima kasih kepada semua yang hadir uh, hadirin dan hajrat muslimin dan muslimat yang sudi datang mendengar dan bersama dengan kita pada malam ini Aku luma sami'atum Astaghfirullahaladzim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh